Vivimos tempos convulsos, vivimos tempos, nos que parece que toda esta industria que era afogar nos, que acabar con noso modo de vida tradicional, ancestral, que pasar por riba de nós só so por beneficio das grandes transnacionais e sempre ca complicidade das súas sicarias, as políticas que usan traxe e garabata e parasitan nos parlamentos con soldos que todos lle pagamos. Mas sempre hai esperanza, mas sempre hai xente que está defendendo o territorio. Non lles vai a ir gratis, todo o contrário, mas sí, temos que estar alertas, alertas como están compañeiras nas terras a mil, en Sabucedo, en Forcarei, en Doade nas terras de Ourense, nas terras tamén de Lugo, na Costa da Morte, coñecemos ben a desfeita dos novos proxectos macroeólicos. A historia repítese, as que gustamos de bucear pola historia... Para coñecer un pouco máis o pasado e que isto nos sirva para encarar o futuro. coñecer o pasado para encarar o futuro é importantísimo. A historia sigue repetíndose. Xa na década dos 60 e 70 vimos como arrasaban a Mariña de Lugo con Alcoa. Vimos como arrasaban a zona de Cerceda, que as encrovas, a zona das pontes, a zona de Ponferrada. Aquí nos meteron as dúas centrais térmicas máis grande de Europa, unha en Ponferrada e outra nas pontes e non contentos, inda nos meteron outra máis, aí nas encrovas en Cercera, da que xa falamos no primeiro programa en Defensa da Terra. A historia está sempre aí Xa vivimos, xa dixemos neste primeiro programa en defensa da terra estar contra a destrucción das minas e das industrias enerxéticas na Galiza e estar contra a destrucción destas industrias en carquera latitude do mundo. Oxe, en Radio Pardiñas, terceiro programa en directo dedicado á defensa da nosa terra. Xa falamos sobre as minas de San Finx. falamos tamén sobre o que está a acontecer cos espolio das energéticas, e oxe nos centraremos un pouco. Temos, simplemente, imos facerle de alto falante a diversas loitas, a diversos colectivos e xentes que están a aprovechar por defender a nosa terra. E comenzamos xa este programa Primeiro agradecendo a todas as xentes que nos mandaron estes audios Alba e Cris, as terras de Montes a xentes de Sabucedo, onde se celebra esta rápa das vestas esta, esta forma ancestral de cultura que é a rápa das nosas vestas Agradecer tamén a Cecil, que nos mandou un audio do que está a acontecer No macizo central ouren xa e xa despois de escoitar todos os audios teremos unha entrevista telefónica en directo con Mija María Fillol Estos agradecementos Queremos agradecerle tamén a Asociación Petón do Lobo Que tamén iban a estaros aquí en directo Mas non poden por, por Cousas de axenda Queremos agradecerlle a esta Asociación Petón Por Lobo que é a que está dando respaldo A todas estas loitas Contra os megaproxectos eólicos Contra as minas Presentando alegacións Traballando un traballo que casi Podemos dicir que é difícil De visualizar é impedir Mui difícil todo esto, o que están facendo o que facedes como asociación petón do lobo. ennde rabio pardiñas darvos as gracias, porque sodes a xente que está parando isto nos tribunais, a xente que estádes presentando as alegacións: mil grazas, petón do lobo e a toda a xente ca que de continuación falaremos. Y empezamos casminas las minas de litio este en este programa con uno programa de radio Pardinas con pablo valor lo que está a suceder en áfrica por este litio este mineral que di tan necesario para las baterías o coches eléctricos es decir o verde los eólicos son verdes o litio verde todo o verde que no hay otra cosa que negrotingguiida la sangre los povos y dos nosos montes Os carballos de abril, espadana, sauricela, o pan de sapo as velolitas... falamos deste macro mineiro que ten, que quere destrozar as terras de Beariz, Forcarei, Avión, Cerdedo, Cotobá, de... dicir que dende ecoloxistas en nación señalan que as empresas detrás destas prospecciones en Doade, no monte da la lama cega, No distrito forestal o Ribeiro Orenteiro son a Turulense, Grupo Sanca e su filial Recursos Minerales de Galiza. Dicir tamén que a organización apunta a camineira xa deu os primeros pasos para presentar un proxecto de explotación para a primeira fase de mina de litio. Os sondeos, según os ecoloxistas, buscan esquivar a caducidade do permiso de investigación, concedido hai dúas décadas e que a día da hoxe a administración mantén vixente. Lembrade sempre que todo o destrozo que nos enfrentamos sempre que a complicidade da administración da xunta de Galiza, do que nos teoría tendría que cuidar Que son os que viven a contanosa que parasitan os parlamentos sicarios das transnacionais O Cadraónía pasarar o cabodome e a illa de San Simón. A comenzo do 2022 a empresa viuuse obligada a desistir da súa demanda no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, despois de que colosistas en accións persoádese como demandada e expuxera a complicidade da mineira e a administración dun procedimento viciado dendo o inicio por prescindir do trámite ambiental creo que nos sona algo parecido que nos falaban outro día o patrón maior de Noia e Joan Evans a má comunidade de Montes sobre todo estes permisos ambientales que a xunta se salta e se esquece deles para felicitarle o traballo. estamos falando de que hai alrededor de media dúzia de minas Que, digamos, ameazan este territorio Estas montañas da provincia de Pontevedra Estas terras de montes O mismo tempo que a sustiza Para de un poucos os pés Pero o mismo tempo... Hasta... A empresa Strategic Minerals comezou a explotación da mina da Penouta. Pretende continuar a explotación carabión, boraxico Belo, Donde está tramitando os proxectos Alberta Luas, Carlota Macarena e Maite. Decir que figa lle poñen os nomes, ben bonitos as súas minas de destrución. Dicir tamén que a xente destas terras, as comunidades de montes afectadas, non se deixan chantaxear nin engañar pola empresa para permitir sondeos nos seus territorios. venceredes vos. Romperedes a infinda cadea que nos une coas traves do mundo. Pero outros mergullamo la boca nos mil ríos de sangue que estercaron a patria. En o noso partido militan todos os defuntos que nos poñen aínda. A vos tan as zocas, o cheiro a argazo nos frutiños, O trono da forxa nas orellas A terra que xa son E a continuación Bel. Escoitaremos este temazo que nos regala as terras de montes, Chamado Vidas si, mina non O cascarallín E xa seguido os audios que nos mandaron Alba e Cris Sobre o que está a suceder Nesas terras de monte Enforcarei contra todo este espolio Venceredes vos Mas nós temos as mámoas tenemos o mar, tenemos asfragas y plantaremos cara aquí y ahora. Bueno, mellor le daremos paso directamente a Alba e a Cris e despois escollotaremos este temazo un poquiño máis pa diante que nos regalaron nas Terras de Monte do Cascarañín. Agora, Alba e Cris comentándonos a situación que viven na súa terra. Boas somos Alba e Cris. Boas noites, boas tardes, boas días. De, somos da Asociación Alarma, Alarma de Terra de Montes. Eh, saudamos con moito ajarimo a toda a xente do Burla Verde, aquí estamos igual que no resto da xaliza, queren nos pero non vale. imos deixar. Eh, nada, por facervos así un resumo, eh, non ocuparlle moito tempo o baile, eh, dicirvos que hai proxetados máis de 21 polígonos eólicos. Esas grandes, dos de 200 metros. Ameazan nos tamén... Esta era unha chamada dunha compañeira que está xusto a detrás dun tráiler dun eólico que está pasando pola nacional 541. O sea todo o rato, a todo tempo, a todas as horas. Eh, por seguir co resumo, tamén nos ameaza... A proposta do trazado do AVE Vigo-Ourense. Para ahorrar 15 minutos. Para ahorrar 15 minutos nun tren que precisa unha aceleración tremenda. Non queremos o AVE por Cerdedo, é unha barbaridade. Por favor, xente de Vigo, eh, vide visitar este paraíso, axudade a a defendelo. A defendelo e eh, iso estábamos contando na outra chamada que tamén nos ameaza unha, un proxecto dunha meja mina eh, que se chama Alberta Un que agora mesmo está vendendo a mafia mineira da empresa Recursos Minerales de Galicia. To... No río A xente de Ponte Caldelas, toda esta xente. Ollo, que isto vai acabar con todo todos, fan Sí, que quen se sinta chamado pola natureza, que atenda a chamada, por favor. Eh, que se irmane a, a defendela. Eh, que esta burla verde sirva pa hermandarnos a... Eh, Saber quen é o inimigo Que é a mafia e a especulación a Económica non son os veciños Nen a xente de a pé. Fora a mafia eh, Viva a terra, viva a vida a autodefensa da terra é... Non, a defensa da terra é autodefensa <risas> Xente en valor dunha vez o territorio Saúde, poder. poñamos en valor o que temos Conservemos o paraíso Ollo piollo Aquí a cultura está que ferva en Terramontes. Oxe xa houbo uns monicraques maravillosos en Santo Domingo. En Santo Domingo, que trouxemos porque nos los prestaron a xente linda da Fundación Montescola e os monicraques chamanse a pinja e a bandeira a Mina Contamina. Por favor, levadeo a todos os centros sociais, a todas as asociacións. Porque é un material de divulgación... Maravilloso. Maravilloso. Eh, nada, non estaremos en Pardiñas porque mañá continua actividade temos unha mostra de arte e eh, música na aldea da Mamua para recadar fondos para parar os parques nos tribunais. E... Y... E o, o sábado pola maña un roteiro na preciosa zona de Laxoso. Na parroquia de Quireza tamén. Era un bermú, xantarra e entre todas. E será maravilloso. Así que quen ande polo sur, que non lle dé a pachejarse a maravillosa terracha pode vir cariá aquí. Apertas! Chao, chao! A defensa da terra é autodefensa, claro que sí E aquí está esta canción, o prometido deuda Vida sí, si, mina non A de unha moda non podía ser miore Xuntaronse catrondi a un despacho que A continuación, viaxamos as terras de Sabucedo e recollemos estes audios que nos mandan dende estas lindas terras da provincia Olá, de Pontevedra. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Asociación de Arrapadas Vestas de Xabucedo. Eh, bueno, en Sabucedo a situación é bastante crítica. Eh, como ben sabedes, somos os organizador, organizadores da das Vestas que se celebra cada ano en xullo. Eh, temos alrededor de 400 animais que están esparcidos alrededor de 40 eh, km2 as nosas vestas eh, viven nun hábitat que de alguma maneira non está protegido eh, polo que respeta as vestas, xa que non están catalogadas eh, como ninguna especie eh, especial xa que se consideran gando común e o que pasa cos nosos animais é que estos parques eólicos, que estamos falando de catro parques eólicos que se van colocar nas zonas onde están as vestas, eh, pertencentes a empresas como Naturgy, como Greenalia, como Enel Green Power, eh, pois o que van facer é seccionarnos ao monte, eh, no momento das obras van facer que os animais baixen ás aldeas e coman nos, nos pastos da xente, e isto que vai facer é que as problemáticas aumenten para nós. Eh, decimos sempre que, que pode ser o, o principio do final da, da, das vestas de Sabucedo e da tradición da rapa das vestas como tal porque sufrimos xa desde hai moito tempo eh, roubos de gando eh, temos que pensar que agora mesmo esos roubos producense por pistas ás que só se pode acceder con todo terreos por zonas bastante difíciles que coñece a xente que é dali e ainda así sufrimos moitísimos roubos pois cando se fan as pistas de 10 metros eh, vai ser moito máis accesible o acceso destes cuatreros ao monte para seguir roubando animais eh, Outra das problemáticas básicas son a, a, as fontes eh, nos temos varias fontes onde os animais beben eh, saben donde está esta agua e coa... Eh, creación destes parques o que vai pasar é eh, que as augas subterráneas van ser destruídas Estamos falando de rotondas de 200 metros de diámetro Estamos falando de furados de 5 a 10 metros de fondo eh, Todas estas augas subterráneas que chegan a, a onde elas beben, as banantiais, eh, van ser destrozadas eh, As bestas son animais que, que están situados eh, de alguma forma eh, moi, moi concretamente en zonas xeográficas e o que vai pasar é que van perder a referencia sobre, sobre onde están as súas aguas e os seus lugares de, de, de pasto. Pensamos que eh, a, o cambio climático eh, existe, creemos que, de alguma maneira, hai que frear o, o consumo de, de combustibles fósiles e de... E de e de que a enerxía ten que vir de outras maneiras pero tamén pensamos que, que se pode facer respetando as tradicións, respetando as xentes que viven nos lugares, nas aldeas e que todo este proceso de transición enerxética se pode levar a cabo de outra maneira eh, falando cos veciños, falando casas asociacións falando cas comunidades de montes para que nos respetemos entre todos e para que... Eh, se fale de, de non degradar as, as zonas que non están machacadas e tamén falar de, de, de que isto é un esporio de que están quitándonos o que temos a cambio de nada de que se rienda a xente que se rienda a forma de vivir do, do rural que non comprenden que non queremos marchar das aldeas, que queremos seguir vivindo aquí, que temos unha vida, que temos unhas formas de facer, unhas formas de ser, e que teñen que ser respetadas. E se non son respetadas, a nosa loita irá a máis, chegaremos hasta final, e polas nosas bestas e polo noso monte faremos todo o que teñamos que facer. Un saúdo. Mexan por nós e temos que dicir que chove Obligan a dicir que chove Mas non temos as xentes de Sabucedo Protexendo seus montes e as súas bestas. Temos as xentes de Fornelo, das terras de monte De Forcarei, e de Doade Non imos dicir que chove Imos dicir que sones uns asesinos Continuamos neste programiña especial en defensa da terra, en directo en Radio Pardiñas, so benres que da comenzo esta feira a festa da música de arte, a nosas festas populares da mandas, loitas do país por defender. A terra. E a continuación unha nova que me chamou a atención nestas semanas atrás Que é moi simple Primeiro recoñecer o traballo de toda esta xente que nos axuda a conhecer estas novas como a mil sin eólicos E a mil sin eólicos denuncia inicio de voladuras no monte Acibal Sin a revisión de patrimonio e aguas de Galicia E poñían varias fotos que a mí me chamaron moito a atención a nova dica asociación Petón do Lobo e de Coloxistas en Acción tenen previsto presentar o Benres 26 de xuño, é dicir, que xa presentaron unha solicitude urxente de paralización das obras da empresa Norvento no Monte Acibal. Esta medida adóptase tras a denuncia do colectivo Emilsen Eólicos, que alerta da, do inicio das voladuras no terreno so, sobre o nacemento do arroyo de Santa Susana en o medio de múltiples petroglifos encontrados... que encontrados, sin que a Dirección Federal de Patrimonio Cultural e Aguas de Galicia... revisaran previamente o estado do proxecto. É dicir, é es que ceuselle de dicir que aí tiñamos este patrimonio histórico... como son os petrógrifos. O colectivo insiste que a dinamitación do Monte Cibal, sin unha revisión previa e soactiva representa un risco moi elevado... para o valioso patrimonio arqueolóxico e ambiental da zona... Por ese motivo, un grupo de vecinos acercou o lugar das obras para pedir que parasen, pero como sempre, a Guardia Civil recolirles que abandonasen a zona ou contar a empresa con permisos para a actuación. Mais a mis eneólicos insisten que a obra contan cun permisos, incluídos as voladuras baseados nunha documentación inicial que creemos insuficiente e que seguro non recolle, o que foi aparecendo na obra. A empresa ten que comunicar as novas circunstancias aos organismos competentes, e non o está a facer. Estos organismos teñen que velar polo patrimonio das aguas, e pesa nosas comunicacións por escrito, tampouco están a facer. Me añaden que de nada vale que protexan o que poidan encontrar. Se si o lado dunha pedra cun petrogrifo encontrado, por elas, hai catro pedras añadas e 20 dinamitadas, sin que nadie as revise. Despois falaremos esto coa entrevista de teléfono a María Filló e outro audio recorrido nas montañas de Urense da amiga Cecil. Hola Oscarín, muchas gracias por dejarme un espacio para explicar a todas tus oyentes la lucha que tenemos aquí. Me presento, me llamo Cecilia y vivo en una aldea que se llama Tronceda, eh, cerca de Castro Caldelas en la provincia de Orense. Aquí realmente nos están afectando tres parques eólicos, esos son los más cercanos, que son el de Treboada, el de Ventulemo y el de Boada. Eh, sabiendo que junto a estos tres tenemos también el de Cheada y de Orballeiras y que estos cinco parques eh, tienen la misma línea de evacuación hacia Puebla de Tribes. Estamos ahí en total con nueve parques eólicas, eh, eólicos perdón que todos usan la misma línea de evacuación. ¿Por qué están, están así pudiendo pasar todos los pasos jurídicos eh, sin tener que pasar por el gobierno español? Es porque los promotores en todos los proyectos hicieron en, hicieron que estos parques hagan menos de 50 megawatts. megawatts entonces cuando estos parques no sobrepasan 50 pues no necesita presentar el impacto medioambiental al gobierno español sino simplemente a la junta de Galicia y todos los parques ahora que están eh, eh, haciendo los eh, estos estudios medioambiental, Nos dicen que tenemos una fauna, una flor increíble, tenemos eh, muchas eh, zonas históricas que son catalogadas, etcétera, etcétera, eh, con una lista de, de aves y de animales increíble, muchos en peligro de extinción, pero que estos eólicos no van a afectar en nada, ni a la biodiversidad, ni a la ciudadanía. Entonces, pasan unos detrás de otros, aprobado por la Junta. Eh, eso es un problema muy grande, muy grande, muy grande. Sabiendo que al nivel de lucha, hay pocos consejos que toman en cuenta los peligros de estos parques. Hasta muchos están al favor. Y muchos están diciendo a su población que estos parques van a traer dinero, que está muy bien para el consejo y que no va a haber ningún problema. Y como la gente aquí en las aldeas tampoco se informa mucho, pues nosotros a nivel de lucha intentamos explicar un poquito más lo que realmente nos va a afectar. Pero tenemos pocos consejos con nosotros, vamos. Pero en la lucha sí que tenemos eh, asociaciones y gente moviéndose. Nosotros a través de nuestra asociación que se llama Taravelada, Estamos en contacto con Petón do Lobo, que nos están haciendo un trabajo increíble al nivel de alegaciones que están haciendo, la verdad que uno unas alegaciones muy muy bien hechas de 30, 60 páginas y donde explica bien todo lo que es eh, los abusos que se están transmitiendo por cada parque eólico, ¿no? como también fraude de la ley, sabiendo que ellos están haciendo parques de menos de 50 megawatts pa para no tener que presentar más más impacto medioambiental al gobierno español, como os decía antes. Entonces, pues bueno, eh, estas empresas, estos promotores, encima llevan la mayoría abiertas menos de tres años, con unos presupuestos de 3.000 euros Eh, abierto en Madrid, en Baleares y bueno, así a lo loco vamos, y hay muchísimos muchísimos proyectos de estos igual que en Caurer, bueno en toda Galicia estamos muy muy afectada en realmente nosotros con estos tres parques tenemos a eh, consejos muy afectados como el de Pobre de Tribes el de Rivas de Sil, el de San Juan do Río el de Castro Caldelas y el de Chandrecha de Queixa todos estos Pueblos, aldeas, eh, van a tener un impacto, o los van a ver, o los van a oír, o van a tener carretera destrozada, eh, fuentes, claro, para hacer estas carreteras, las fuentes no, ni las miran, puede te, quedarse algunos pueblos sin agua. Y bueno, esto a los consejos parece que la mayoría les dan igual, vamos. Y entonces aquí estamos... Intentando eso, informar a la población e intentar hacer bloqueo lo máximo que podamos. Y bueno, poquito a poco a ver cómo, cómo va a ir la cosa. Nosotros no vamos a ceder en ningún momento. Estamos informándonos como podamos, intentando transmitir información y aquí estamos. La lucha continúa e non se para nunca hasta que lo conseguimos Muchas gracias e un biquiños a todos A idea do programinha de hoxe era moi simple facer de alto falante que a Radio Pardinha fixar a alto falante to... algúnas destas loitas exemplo, son moitas máis todo o mismo modus o Ilegalidades que cometen as empresas Cal complicidade das administracións Carta blanca pra destruir Por parte das administracións A estas empresas Mais as xentes estamos alertas Porque ben sabemos que só o povo Salva o povo Con un intencionado do cobarde Que non respeita a vida dos de Na negra triste máxe borra llenta, dos fumes desas fábricas cheirentas non podo dividir en paz. Estou no delicado paxariño que leva unha vicada pro seu niño e a fame dos seus pitos calmará. Estou na mauda aquel que árbores planta que paxar Madianto o grilo cando canta E deixe a unhizo cacho pasear Nas armas que destruían Xa, ir avanzando, vamos a ir xa Ca conexión telefónica Ca amiga María E que nos comente lo que están a vivir nestas terras de Pontevedra Quedades con este temazo naturaleza da Kenya E xa vamos ca entrevista Estou no florecer da primavera no verdor con que é la cobra-terra que fai en in insectos despertar. Estou no frío inverno, na xiada, no vento que reseca na riada, na neve cando a terra fai campear. Estou na parda tarde do outono, coberta de mil follas que se endono, se volve un lindo estuve natural petróleo que nos deixas en gaivotas Na morte dos moluscos e das rochas Negras como a noite perdo a mar. Eu son, en fin, o trono e a tronada Eu son o mar aterro, o sol a auga Eu tropo a morte en vida, son quem fai Que amor Xa estamos no aire con María Fillo Primeiro, moitas grazas por regalarnos o teu tempo neste programa especial en defensa da terra O terceiro xa de Radio Pardiñas Mas teñen que ser moitos máis Porque a situación que temos na actualidade Na actualidade require disto Require da unión, de compartir os coñecementos E compartir as loitas Non? Que que opinas, María? Moitas grazas a vos por, por ter nos encontrado, en Oscar. Pois sí, a verdade é que hai que facer moitos máis. Eh, temos que, que ter un altavoz moito máis grande do que temos. Eh, sobre todo, pues pois, claro, enfrentámonos a monstruos que mediáticamente pois, dominan todo o tema comunicativo e de fan creer a sociedade pois son as mentiras moi gordas. Entón sí que temos que aproveitar as canales que temos para... Parecería que realmente está a pasar. Claro, por eso nos queremos acercar a radio, facer de autofalante todo o que está a suceder. De efeito, Alba comentou-nos algo por encima, e Cris, nos audios que nos mandou, de que este fin de semana mismo, hoxe, mañán, tenes actividades aí contra todo este destrozo do, do territorio, non? Pola vosa comarca. Sí, eh, hoxe ben resai unha mostra de rizas locais, de diferentes obras, tamén hai, hai música e, e algo de, de vermú e, bueno, un poquinho tamén de espirituosos para para compartir. Hai nunha aldea de Forcareique, en Castrelo. Eh, mañán hai tamén unha andaina na zona de, de, de Quireza, pola zona da, da Rapa das Vestas, tamén reivindicativa das Verezas das Carballeiras de, de, de preservala, porque eso así que axuda a combatir o, o cambio climático e non eh, cortalas para poñar líneas de alta tensión. Y sí, estamos con actividad de casi todas las fines de semana. Si, sí, eu que conhece un pouquiño por aí tamén estaba desde de propostas tan necesarias como Burla Verde a verdad que as terras de Montes pa moito sodes unha referencia no que está a acontecer en Galicia, por positivo mas tamén, non pola vosa culpa tamén polo negativo, polo que hai atrás comentamos aí, vai breves minutos, o que con, o que está acontecendo de, de xuño do ano pasado con Monte do Acibal, non que nos podes comentar un pouquinho sobre estas voladuras e sobre estas saltarse a legalidade e demais, estas empresas. Pues mira, Óscar, eh, o que está pasando en no Azíval, a mí non se non estou aquí, menín que está pasando aquí en Galicia. No no creo. Es decir, non pode ser, porque non pode ser e non é comprensible que este a pasar. Es decir, estén voando mananciais, estén dinamitando mananciais, que estén dinamitando patrimonio, elementos patrimoniais y y que os veciños avisen a candoñen que, que avisade que son as autoridades, a Patrimonio, a XPRONA, Aguas de Galiza, os concellos, a, a todas as autoridades, a vida se por haber. Y, y non ten sentido que non se paren esas obras y realmente se faiga unha avaliación tanto eh, do patrimonio como da, dos elementos naturais que temos y y ese ese proyecto é é unha locura. É unha locura toma Podemos afirmar que teñen carta blanca, non? Xa o sea, non se cortan un pelo estas empresas nin os políticos que teñen que mirar por o benestar do noso país teñen carta blanca, xa o sea, que dicías ti parece mentira que suceda en Galiza, pero sí xa ahora xa non se cortan un pelo xa o sea, é o mismo que levaban facendo durante décadas tamén noutras latitudes noutros continentes, pero aquí xa A lei é papel mollao, non? Aquí a lei é o que dicta xunta, dá permisos e punto, non? Falamos, por exemplo, da mina de San fins tamén que non hai impacto de estudio ambiental, que non se sabe que é unha condena de morte para ría de Pontevedra. Na vosa zona, igual, van a secar van a destrozar manantiais, van a destrozar petroglifos e todo legalmente, non? E sí, xa... a ver, eh, está claro eh, que, que se se fixera unha avaliación como se ten que facer, Este, este tipo de proxectos non se poderían levar a cabo agora claro ten enfaís os informes ambientais? a propia empresa que ten interés en facer os proxectos é dicir o que falamos sempre o lobo cuidando de argaliñas si, sí, si sí, tal y, cual e de, despois claro eh, como é posible que eso que, que, que veciños fayamos ao monte e topemos como no caso da civil 50 elementos patrimoniais e a empresa que fai un informe 5 é dicir bueno carta branca e e de feito, a ver, o que está pasando na Asfal está a pasar porque a, a lei que, que ten que se cumplir a lei, digamos que está, está a prevaricar, é decir, as administracións desde un inicio tiñan que parar iso. Sí, sí, non Podemos é, digo, podemos eu... poñerlle nome e apelidos a Xunta de Galicia é eh, o, o cómplice necesario e o culpable de toda esta situación, non? A Xunta de Galiza e, e os concellos, porque tamén non temos que olvidarnos que, ao fin e ao cabo, a última licencia que se dá para co, para que as outras podan comenzar son os Consellos. Sí, entón, sí. Os concellos tamén son cómplices. non Aquí é moi fácil votar a culpa a empresa ou decir que non sabían que había ou demais, pero eh, a Xunta sabe o que pasa, os Consellos sabe o que pasa, o que pasa é que bueno, non les interesa. O tema é saber por que nos interesa, realmente, porque igual sí que, sí que interesa que realmente é un golpe de morte rural. Non sei se a Administración se pretende que todo o noso monte, nosas montañas, ríos e manantiais e patrimonio histórico se convirtan algo que, non que que creen eles que non é necesario. Eu creo que isto todo é unha condena a morte do rural. É a única lección que podo sacar é o desto. De Como podes ver ti... Pois pues eso, que oportunidades pues vos quedan a vos no rural nesa zona con todos estes proxectos que tendes en contra? Cal é o futuro que vos espera? Eu, eu xa, falo, xa falo por min. Eu sí. quedei má vivir no rural, que eu tiña a oportunidade de irme fora coa familia que estaban fora, quedei má vivir aquí porque valoraba a calidade de, de vida que tiña aquí. Eu era consciente, sempre digo así, en plan, así, en pouco, xorna. Eu sabía que había o cheiro dos animais, e do purín, e demais. Eu, eu asumín eso, que non decín quedarme aquí. Agora, eu non asumín vivir dentro dun polígono industrial ou que se vaya a convertir ou que se podía convertir a nosa vila ou nosa aldea non nos defendemos Sí, sí, aparte que temos sí. os exemplos temos os exemplos de e Segurola, Ina mariña de Lugo que é onde máis parques eólicos bueno, mega parques eólicos temos, porque chamar de parques eólicos algo non, mega proxectos eólicos temos Sabemos, é a zona máis despovoada de Galicia, que eses concellos morreron. Morreron na década dos 90, cando instalaron estes novos megaproxectos eólicos, e é un pouco futuro que, que vos están a condenar a vos tamén a vosa terra. É triste, pero é, é real. Sí, non, eu disti moi ben antes, é que interese saber o rural non xe interesa, por moitas campañas que fagan de o rural e demais non xe interesa. Ao final, teñen que achegar servizos a un montón de parroquias de aldeas pequenas... E el erio supo non poder eh, manejar por outro lado os os que teñen. Pero oye, es decir, non, non somos cans, non somos animais salvaxes, nos vivimos aí. Nós pagamos nosos impostos, queremos sí. seguir vivindo aí. E o que hai, se non saber xestionar, pois pues se dedica a outra cousa, entre outros Vale, vamos... No. Si que vamos a falar un pouco de isto de enerxías verdes, ¿no? do que les chaman energías verdes, que pa iso nos queren enxer minas de litio e parques eólicos e demais. Como foi o teu achegamento á Arma Terra de Montes e ao Burla Verde e colectivos? É dicir, A túa postura xa desde o de comenzo, cando empezou todo isto, ti de verdade te creías que as, que as renovables iban a facer ese saqueo? de verdad? Porque hai moita xente que sí que igual creíamos que, que eran necesarias as renovables, falando en plata, pero que, que nos ven encima faño demostrar que tan necesarias non eran. A ver, eu, eh, a min, eu xa dende fai 20 anos temos parques nos nosos montes. Eu era conhecedora dos parques dos nosos montes. E cando me enterí que ian a facerse xa xustamente onde vivo un proxecto eólico incredulidade, non o podía creer cuando me empezou a informar e vexo que non é ese proxecto nada máis senón que na nosa comarca hai máis de 20 proxectos eólicos en tramitación estupor e, e cando indagas máis e cando ves os proxectos como están tramitados como son os informes e todo o que se move arredor xa te das conta que isto non ten nada que ver coa enerxía e moito menos chamarlle verde Esto non é enerxía verde. Hai polo camiño un montón de de cuestións que, que lle quitan o, o apelido de verde. E os combustibles fósiles son os que se fan para fabricar os moinhos, por exemplo. Xa, non, despois, cando cando se remata todos os 20 anos de Vicencia do Parque, iso non se recicla. Ou a toda hora non se fixa. É dicir, iso xa non é verde. Xa moi moi fácilmente. E despois, xa comentaba o tema de intereses. E isto responde todo a especulación das empresas dos oligopolis energéticos. Tá. En Galicia, sabemos ben, xa somos exportadores de enerxía. Vendemos, creo que o último dato que cabía do primeiro trimestre deste ano venderas o 52% de enerxía que se crea en Galicia, en el xa eléctrica falamos. E non necesitamos máis coxitos eólicos, porque además, de dese 52% de enerxía eléctrica que se vendeu, o 80% procedía de fontes renovables, e non ten sentido o expolio que queren facer aquí en Galicia. Non, que... non, non responde a temas de descarbonización e de cambio climático. Non, porque se so acabas de dicirte con eses datos, ora que non están funcionando as térmicas que nos meteron nos 70 para seguir fastidiando o noso territorio, seguimos tendo superávit e seguimos tendo eso, máis un 50% da enerxía, pues a mandamos para fora. Dicir, a, a excusa que ponen eles é de a descarbonización, é totalmente absurda. É dicir, realmente, vamos a facer un breve análisis histórico. En o no década dos setenta nos meteron todo o carbón, nos destrozaron a Mariña, nos destrozaron as pontes, nos destrozaron as encrobas, Ponferrada, etc. E agora nos queren destrozar o monte, pero para que sigan disfrutando non sei, pero esa enerxía para que nos repercute a nós. Non entendo moi ben. Non, é, é que claro, é o que te decía, unhas que acostumados aquí no, no rural, a Teresa eólico no, nos montes, Ma no sé ese cuento de energía limpia, renovable, verde, que fai falla hasta que que non te podes realmente eh, a buscar información e ter información de primera man, créelo, crees que a realidade. Pero unha vez que que tes os datos, que ves como se fai o proceso e to, todo e todo o que hai detrás, daste conta iso, que que non, que é un gano. O que pase é que claro, eu que asociación de compra porque nos medios estamos todos os días coa mesma cantinela e de verde verde un cor fermosa, então Bueno, claro, que... comprando ese argumento. Xa que estamos falando de verde, pois pues ahora podemos, si nos podes comentar, porque eu te conexín a ti no Burla Verde, me parece unha das experiencias máis positivas do último ano na Galiza en control do territorio en defensa da terra. Cal foi o balance que veseche de vos como Burla Verde deste encontro? Nos quedamos moi contentos de que se chegara xente de todos os recantos de, de Galicia, eh, que podíamos compartir unha xornada reivindicativa, pero ao mesmo tempo tamén de festa porque tiñamos sempre experiencia de ir ás manifestacións e ali chegas, sacas a túa faixa paso o circuito e voltaste para túa casa, pero non tens tempo de compartir con, con xente que tengas máis inquedanzas que ti ou outros problemas similares ou parecidos entón a xornada foi moi enriquecedora por poder compartir ese espazo e tamén un pouco por dar ese tono festivo e, e, e pasalo a tener un pouco ben Si, sí, comparto a tua visión Mas creo que sigue sendo necesario máis encontros deste tipo Non Parece como que se enfriou un pouco A nivel galego Unha impresión subjetiva, persoal Para nada que. No, non se, se enfriou O que pasa é que, claro eh, Foi en, a últimos de abril eh, Aprobaron despois eh, Os 75 eólicos autorizáronos, Estamos casi todos os colectivos Traballando cos temas dos recursos de alzada Cos contencios administrativos E, e o tempo claro, é o que porque hai uns prazos que cumplir e non dan para, para moito máis tampouco. Si, sí, xa que falache das alegacións e demais te quería comentar cal é o papel de asociacións como Petón do Lobo e outras máis, pero quero recalcar esta Petón do Lobo porque en varios audios que nos mandache dese en el, eu tamén os coñezo. Cal é o papel? Que canto lle debemos as xentes que habitamos no rural e que nos gusta defender a terra, as xentes que fan este traballo que moitas veces parece que, que están aí escondidos, que non se visualiza moito, pero que é totalmente necesario, non? que o das alegacións parte de un traballo, digamos, feo, porque papeles, leis, recursos, o, o, que ti opinas da asociación Petón do Lobo e outras asociacións ecoloxistas que están dando respaldo legal a, todo, a, a todos os proxectos en defensa da terra. Pues pois mira, pa, para todas hai que quitarnos o o sombreiro porque é un traballo eh insente de, de revisión de, de papeles, de coñecemento de leis, de charlas que van a andar a un lado e a outro. No, no caso de Petón, por exemplo, na esa primeira charla que que foi un paisa máis de 2 anos no meu concello, estivo Aliana e, e e me abreu os ollos. A min e a moita xente que estivemos alí. E e é necesario que chabran os ollos es necesario además después de que hecho sabran, que te acompañen eh, eh, sabes eh, que hay contacto permanente con él es que te hace una dúvida que o que sécha y están sempre ahí es un sitio totalmente desinteresado e altruista entonces nos defeito decimos a a nadie que hacer un estatus esa mulherler merece merece algo un recoñecemento porque porque no es bueno no es agradable estar eso siempre pend pendiente de papéis y trabajando de siete seis Pois comparto, e dende aquí polo menos Dende Radio Pardiñas, un pequeno homenaxe A xente como Ana, asociacións como Petón do Lobo Conoxistas en Acción, que están facendo Todo ese traballo tan necesario Polo menos pa pararlle os pés Pa ponerlle trabas burocráticas e por lo menos para pa, pa hacer que cumplan a súa lei se si non existirán estas asociacións seguramente todos os recursos que agora están parando algunhas obras taríamos perdidas Non pois pues aquí non sou sincero tamén homenaxe a xente de Petón do Lobo e de destas asociacións e da Radio Pardinias Bueno, non sei se queres añadir algo máis se queres falar tamén, por, por exemplo cantos proxectos, falabas de varios proxectos na vosa comarca, ao redor de Terra del Monte Foncarei, cantos proxectos eólicos tenes ao vosso redor? Nos temos agora mesmo autorizados oito proxectos eólicos Oito setenta cinco y... que temos no territorio galego, non? Co correcto, tocou unha sei un pequeno pico da lotería Tocou a vosa lotería, si, sí, unha boa pedreia Si, sí. sí, bueno, son oito proxectos cosos correspondentes de señas de alta tensión para evacuar a enerxía Y bueno, estamos trabajando conjuntamente con Adeiras eh para ir aos contenciosos eh e que despois os xuíces decidan se esos cousitos están ben tramitados ou non, porque o fío desto de eh a audiencia, sobre todo aquí de Galicia, pois pues, estará moi familiarizada escoitando capa patronal eólica, eh, eh, de que dedicáis e xurídica. Si, si, pero tamén decirlo, os, sindicatos, os sindicatos os sindicatos tamén, tamén aláse asaltaron que hai inseguridade xurídica. Alguns empresarios que se acaba o mundo, porque, claro, se non se facan os proxetos eólicos a, a industria que cae. Bueno, señores, eh, deixemos eh, a xustiza que claro, eh, claro, xa o seu justiza. traballo. Claro. Eh, eu, eu sendo patrona eólica, eu estaría moi tranquila, porque eles fin que fan todos os eh, proxetos con todas as garantías, que, que bueno, que son... Está ben feito, oi, pois pues está ben feito Se aos dirán que está ben feito Claro, creo sí. que, que eles non, saben, eles non esperaban ningunha resposta, entón fixeron todo tarde Mal arrasto, chapuzamente E agora tenen un poquiño de medo Falábase da patronal que se pode entender Que lance discurso de, me, de medo <risa> Non se medios de comunicación Comprados, pero do sindicato UST Por exemplo, que estes días se me caía A cara de vergonza vendo súas declaracións O secretario do XT falando dos postos de traballo en peligro. Cantos postos de traballo deixan? Así permanentes, ti que vivís en terra que hai eólicos desde fai tempo, realmente deixan postos de traballo? Ou é outra milonga que nos queren meter como dos impactos ambientales que non fan e demais? A ver, eh, traballo e traballo, traballo se vai parque. É traballo, claro. na maior parte dos casos que ten que ser, de especialistas que non son locais, e despois ao que se construí o parque nesos seis meses, oito meses ou un ano eh, ¿Sí? non hai traballo o que pase é que claro, queda moi ben é o digo, queda moi ben decir que para que non se ponhan máis baratas, queda moi ben decir porque é renovable porque é verde, porque se xeran postos de traballo porque pagamos moito polos alquileres e demais Eso vende moito, pero esa non é a realidade es decir, entón, eu o que estaba comentando que non deixen de presionar os suíces. E que además que están tranquilos, os pues, como están ben plantexados que non manate problema ningún pero creixen aos xustizos traballar. E oye, se, se non están tan ben, pois pues, entenderán que se non cumplen leis ou unha normativas e demais, pois pues, terán que anular. Sí, sí. Eso a patronal dos veciños, porque fala da patronal eólica dos das empresas das industrias, a patronal dos veciños o que decimos é que deixen a xustiza facer o seu traballo. Ya nos que nos deixen tranquilamente vivir e decidir como queremos vivir nas nosas aldeas. Que o frío desto, di o presidente da Asociación Eólica, Manuel... Non acorda agora o apelido. Claro, presidente da Patronaria de la Galega, sí. Di que onde os veciños non queirán os proxectos, os concellos non queirán os proxectos, non se van a facer. Bueno, pois, en Terra de Montes, os veciños non queremos os proxectos. E os concellos tamén están presentando recursos ás as autorizacións. Así que, que se olviden, ese na do Mapa, que, que se vayan para outro lado. No. Non, non queremos saber nada. Vale, falabas oito proxectos eólicos, mas así, solo brevemente, por nomear tamén, tenese unha amenaza das minas de litio que tamén vos quedan ao lado, non? Que se si realmente todos os proxectos que tendes aprobado para a vosa zona, pois vos van a meter oito parques eólicos, e creo que hai seis minas tamén en distintos concellos de Doade, Forcarei e da vosa zona, e é o futuro que vos esperan para vos e as vosas crianzas, non? Oito parques eólicos e varias minas. Sí, tamén eh, o AVE, tamén o AVE para forrar 10 minutos aos de vivo, tamén ten que pasar por pola nosa terra, por terra de Montes, reventando, reventando todo. Mira, isto non é sustentable, Óscar. Vale. Aquí nos están metendo unha película, pero isto non é sustentable e non, non ten sentido ningún. Pois, pues, dende aquí, toda a nosa solidaridade e todo o noso cariño a xentes que estades resistindo esta insustiza tan grande, dicirvos que está a vosa radio sempre e calquer cousa que queiras añadir, por suposto, micros están abertos, mas simplemente grazas de corazón, non, non só por estaros aquí con nós, sino por, por estar aí defendendo a terra, por estar aí defendendo as bestas, os bosques, as fragas, os manantiais, a vida. Grazas, grazas a vos por, eh, por darnos eco, por, por acolernos tamén no vosso programa e eu único quero decirle a xente que que realmente que se plantexe e que, e que sea en queda e que que empeze a cuestionarse se, se ten este todo sentido, que que deixe as, os medios de comunicación o uso e que que investigue pola súa, pola súa parte e se dará conta de que, como decimos, colectivos que non somos catro zumbados, nin que somos sempre do non Esto hai que, que quitar esa, esa idea da, da mente da xente. Claro, somos os de sí a vida e non a mina, obviamente, pero claro que si sí. sí a vida, non decimos sempre que non mil grazas, mm. amiga María, e esta é a tua a, casa. Casa. a todos, Óscar. Boa Una tarde, gracinhas. E xa vamos rematando con esta linda entrevista a María, tomando un pouquiño de aire e preparándonos posexinte programa da música popular galega con Richie Casas dedicados nosas aboas. Radio Pardiñas Primeira radio de difusión Do festival máis antigo En interrumpir En interrumpir Do festival máis antigo En interrumpir Radio Pardiñas Radio Pardiñas, primeira radio de difusión do festival máis antigo e ininterrumpido da Rosa Terra.